Jabur 138 dari ayat 1 sampai 8 Masmur Daud. Aku akan memuci dengan seluruh hatiku, Ya Tuhan. Di hadapan Tuhan-Tuhan, Aku akan menyanyikan pujian untuk-Mu. Aku akan menyembah ke arah rumah ibadat suciMu mu dan memuci namamu. Kerana kasih dan kesetiaan, kerana engkau telah meninggikan firmanmu dan namamu di atas segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau telah menjawab aku dan menjadikan aku berani dengan kekuatan dalam jiwaku. Sebuah raja di bumi akan memujimu, ya Tuhan, apabila mereka mendengar kata-kata daripada mulutmu. Ya mereka akan menyanyi tentang cara-cara Tuhan, kerana sungguh besar kemuliaan Tuhan. Meski Tuhan maha tinggi namun dia mengambil berat tentang orang yang dihinakan tetapi orang yang angkuh dikenalnya dari jauh. Meski aku berjalan di tengah kesusahan, engkau akan memulihkan aku. Engkau akan mengulurkan tanganmu menentang kemarahan musuhku dan tangan kananmu akan menyelamatkan aku. Tuhan akan menyempurnakan hal ewalku. Kasih-Mu, Ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Janganlah tinggalkan hasil kerja tangan-Mu.